Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 17. Падіння Уенді. Ситуація повинна розрядитися так чи інакше. Не має значення, як. Тед був упевнений в цьому. Джордж Старк не пішов просто так. Але через два дні після другого дзвінка Старка Тед дійшов висновку, який підтвердився перекидом Уенді зі Сходів, що ситуація може змінитися і на краще. Нарешті він побачив найприйнятніший курс своїх дій. Тед провів ці два дні в якомусь безвітряному заспокоєнні. Він виявив, що йому важко стежити навіть за найпримітивнішими телепередачами. Неможливо читати. І сама лише думка про написання здавалася такою ж дикою, як подорожувати швидше за промінь світла. В основному він тинявся з кімнати в кімнату сідав на короткий час, а потім знову починав свій безцільний рух. Він натикався всюди на ноги ліс, а ще частіше – смикав її за нерви. Вона не дуже суворо коментувала його дії, хоча, як здогадувався Тед, їй доводилося не раз прикушувати язик, щоб не видати йому усний еквівалент грубих виразів, які старанно видаляють редактори з тексту його романів. Двічі він вирішував розповісти їй про другий дзвінок Джорджа Старке. Про ту саму розмову, в якій старий лис Джордж точно описав, що у нього в голові, повністю переконавшись і застрахувавшись від того, що їхня розмова може бути записана на плівку, і що вони розмовляють без свідків. Обидва рази Тед зупинявся вже на початку, впевнений, що переказ не допоможе нічому, а лише засмутить ліс ще більшою мірою. І двічі Тед виявляв себе в кабінеті, справді тримаючим один із проклятих олівців Берелл, які він обіцяв ніколи знову не використовувати в роботі, і дивлячись на нову стопку загорнутих у целофан блокнотів, які завжди застосовувалися Старком для запису текстів своїх романів. «У тебе була ідея. Та щодо весілля та броньованого автомобіля. І це було правдою. У тебе було навіть придумано назву роману «Дуже вдалу». «Сталевий мешин». Дещо інше також було правдою. Частина самого Теда хотіла писати роман. «Якийсь свербіш, ніби у вас на спині є місце, до якого ви ніяк не можете дістатися, щоб почухати його. Джордж почеше його для вас». О, так. Джордж буде просто щасливий зробити це. Але ж тоді з Тедом станеться щось, бо все тепер змінилося. І що саме може статися, він не знав, мабуть, і не міг цього знати. Але жахлива картина раптом ясно постала перед його свідомістю. Вона була навіяна чудовою дитячою казкою – маленький чорний самбо. Коли чорний самбо заліз на дерево, щоб тигри не могли добратися до нього, вони так розлютилися, що схопили один одного за хвости і почали кружляти навколо дерева все швидше і швидше, поки не перетворилися на олію. Самбо тоді зліз з дерева, зібрав цю олію у глиняний глечик і відніс додому мамі. Джордж Алхімік спало на думку Теду, коли він сидів у кабінеті і постукував незаточним олівцем Берел по краю столу. Солома в золота, тигрів волію, книги у бестселлера, а Теда у що? Він не знав. Йому було страшно дізнатися про це. Але він буде перетворений, Тед буде перетворений, він був упевнений. Можливо, в когось, хто живе поблизу і виглядає зовсім як Тед, але за зовнішністю того ж Теда Бомонта ховатиметься і інша свідомість. Страшна, сяюча свідомість. Він подумав, що новий Тед Бомонт буде набагато менш незграбним і набагато небезпечнішим. Ліс та діти? Чи дасть їм Старк спокій? Ні. Він подумав також про втечу. Усаджує ліс з близнюками у свій субурбан і одразу їде. Але що це може принести? Що тут може бути гарного, коли старий лист Джордж може бачити все довкола очима старого Теда? Не допоможе навіть те, що вони втечуть на край землі. Вони і там побачать Джорджа Старка, що ганяється за ними на упряжці їздових лайок зі своєю складеною бритвою в руці. Він також подумав було, але ще швидше і рішучіше відкинув ідею звернутися до Алана Пенкборна. Алан розповів їм, де знаходиться доктор Прічерди з дружиною. Його рішення не намагатися зв'язатися з нейрохірургом до його повернення з наметового табору ясно показало Теду все, що він хотів би дізнатися щодо того, у що вірить Алан. І що головне, у що не вірить. Якщо він розповість про дзвінок у магазин, шериф просто вирішить, що це інсценування. Навіть якщо Розалі підтвердить факт, що Теду хтось дзвонив, коли він був у її магазині. Алан все одно буде схильний не повірити. І він, і всі інші поліцейські, які беруть участь у цій грі, зробили надто великі ставки на зневіру. Отже, дні йшли повільно та абсолютно безцільно. Після полудня на другий день Тед зробив єдиний запис у своєму щоденнику. «Я відчуваю, мій розум має ту саму свободу переміщень, що у запряженого коня». Це був єдиний запис за весь тиждень, і він почав сумніватися, чи зробить колись наступний. Його новий роман «Золотий собака» мертво пішов під воду на дно. Це, він припускав, було само собою зрозумілою річчю. Надто важко створювати романи, коли ти побоюєшся злочинного негідника, дуже небезпечного, який збирається з'явитися з дня на день, щоб вирізати всю твою родину, а потім розправитися із тобою. Єдиним періодом його життя, коли він був так само втрачений для самого себе – Можна було вважати дні його важких запоїв після викидня у ліс і до появи старка. Тоді, як і тепер, у Теда було відчуття проблеми, що стоїть перед ним, до якої неможливо підійти. Немов це міраж водяної оази в спекотний літній день. Чим більше він намагався наздогнати і схопити цю проблему обома руками, щоб поламати її на якісь шматочки, тим швидше вона вислизала перед самим його носом, Поки нарешті він не впав, бездиханий і зневірений, а міраж так само глузливо маячив на горизонті. Він погано спав у ці ночі. І Джордж Старк, що снився в жахливих сновидіннях, знову показував Теду його занедбаний будинок, в якому речі самі вибухали, як тільки він до них торкався. і де в останній, найдальшій кімнаті його чекали трупи дружини і Клоусуна. У той момент, коли Тед заходив туди, вгору злітали всі птахи з усіх дерев, телефонних дротів та стовпів ліній електропередач. Тисячами та мільйонами. І їх було так багато, що вони закривали собою сонце. До падіння Уенді на сходах Тед відчував дуже ясно, що він сам набитий безглуздою начинкою, яка чекає на якогось зловмисного вбивцю, а той нарешті з'явиться, схопить його за комір, розірве черево і почне їсти. Близнюки ще деякий час в основному повзали рачки, але в останній місяць вони все частіше робили спроби встати вертикально, тримаючись за якусь опору. Частіше нерухомо, але іноді і не дуже стабільно. Хороша тут була ніжка крісла або кавового столика, але навіть порожня картонна коробка могла стати в нагоді. Діти здатні приводити все в дивовижний безлад у будь-якому віці. Але у вісім місяців у них безумовно настає золота ера у цій діяльності. Ліс залишила їх пограти на підлозі, яскраво осяяному сонцем, о чверть на п'яту. Через десять хвилин впевненого повзання і вертикального або майже вертикального стояння, хитаючись на двох нижніх кінцівках під байливим наглядом обох батьків і один одного, Вільям дістався краю кавового столика. Він озирнувся довкола і зробив кілька вимогливих жестів правою рукою. Ці жести нагадали Теду кадри старої кінохроніки, що демонструє вождя, що звертається з балкона до свого народу. Потім Вільяму вдалося схопити чайну чашку, ліс, і вилити весь її вміст на себе до того, як він перекинувся на п'яту точку. Чай, на щастя, був холодним, але Вільям настільки міцно тримав чашку, що вдарив нею по роті і злегка поранив нижню губу. Він почав завивати від страху та болю. У Енді негайно приєдналася до брата. Ліс схопила хлопчика та оглянула поранення. Потім вона виразно глянула на Теда, взяла Вільяма на руки і понесла на гору, де на нього чекала втіха і перевдягання. «Бережи, принцесу!» – сказала вона Теду на прощання. «Я постараюся», – відповів Тед. Але він уже відкрив, а незабаром на нього чекали ще більше відкриття, що в золоту еру створення безладу такі обіцянки важко здійснити. Якщо Вільяму вдалося схопити чашку чи не перед самим носом у матері, то Уенді вже почала падати з третьої сходинки, коли Тед помітив це, і тому вже пізно було запобігати цьому перекиданню вниз. Тед захопився переглядом журналів, не читанням, а лише бездумним перегортанням сторінок із швидкоплинним поглядом на кольорові картинки. Коли він закінчував це заняття з одним журналом, він ніс його до кошика зі сміттям, яке відправлялося потім у комен, і діставав новий журнал. Венді повзала по підлозі, давно забувши про свої невтішні сльози, ще до того, як вони висохли на її щічках. Вона при цьому видавала пихкання «ром-ром-ром», що дивно, нагадувало Теду звуки легкових і вантажних автомобілів, що показуються по телевізору. Він підвівся, поклав черговий журнал поверх цілої їхньої стоси в кошику і подався вибирати наступну жертву, чомусь зупинившись нарешті на Харпері місячної давнини. Його дії дуже нагадували поведінку читачів журналів, які чекають у коридорі виклику до дантиста. Тед обернувся і побачив Уенді вже на сходах. Вона заповзла туди рачки, а тепер стояла хитаючись, тримаючись лише за тонкий стовпчик огорожі між поруччям і підлогою. Поки він дивився на неї, Уенді помітила Теда і зробила особливо великий привітальний жест рукою, що супроводжується посмішкою. Цей помах руки привів її тіло в похиле становище і прискорив падіння, що неминуче наближається. «Ісус Христос!» Із завмиранням серця прошепотів Тет і схопився на ноги. Він бачив, як Уенді відпустила стовпчик огорожі і збирається ступити вперед. «Уенді не роби цього!» Він майже пролетів через усю кімнату, прагнучи встигнути до місця подій. Тет ніколи не був спритним, і одна з його ніг зачепилася за ніжку крісла. Воно перекинулося, і Тет розтягнувся на підлозі. Уенді полетіла вниз з коротким переляканим вигуком. Її тіло трохи перекинулося в повітрі. Він намагався зловити її, стоячи на колінах, поки вона ще не приземлилася. Але нічого не сталося. Її права нога вдарилася об нижню сходинку, а голова обкилим на підлозі у вітальні, видавши глухий звук. Вона закричала, і Тед встиг подумати, як жахливо звучить дитячий крик болю, а потім він схопив її на руки. Зверху почувся тривожний вигук ліс. «Тед! і він почув її квапливі кроки по холу. У Енді намагалася плакати. Перший напад болю майже закупорив її легені, і зараз настав той паралізуючий момент, коли вона намагалася звільнити свої груди, щоб набрати більше повітря і видати новий крик. Він зможе пошкодити барабанні перетинки, коли нарешті пролунає. Якщо пролунає. Ед тримав її з жахом, дивлячись у її перекошене і залите кров'ю обличчя. Колір його був червонувато-коричневим. За винятком яскраво-червоної мітки схожої на дуже велику кому на її чолі. Господи, що коли вона задихнеться? Що якщо вона помре, не зумівши відновити дихання через заблоковані жахом і болем маленькі легені? Плач, чорт, забирай! Закричав Тед на Уенді. Господи, її залити кров'ю обличчя, її омертвілі очі, плач! Тед! Еліз дуже стривожено зверталася тепер до нього. У ті кілька секунд між першим криком Уенді та її все ще безуспішною спробою повторити його і відновити своє дихання, Джордж Старк був повністю вигнаний зі свідомості Теда. вперше за ці останні вісім днів. Уенді нарешті сіпнулася в глибокому вдиху і почала кричати. Тед, тремтячи від полегшення, почав ніжно поплескувати її по спині, видаючи заспокійливі звуки. Ліз бігом спустилася вниз, тягнучи Вільяма, що впирається. «Що трапилося? Тед з нею все гаразд?» «Так. Вона впала з третьої сходинки, але зараз усе нормально. Вона почала плакати, а то спершу це було, наче її щойно заклинило». Тед невпевнено засміявся і показав Уенді Вільяму, який був зараз обурюваний співчуттям до сестри. «Ти що ж не стежив за нею?» – з докором промовила Ліс, що підійшла до них. Вона тепер автоматично погойдувалася разом із взятою на руки Уенді, намагаючись втішити її гори. «Так, ні. Я тільки кіно підійшов взяти журнал. А вже наступної миті вона опинилася на сходах. Це майже так само, як Вільям із чашкою на столі. Вони так схожі у всьому, Збіса. Як ти думаєш, у неї нічого не трапилося з головою? Вона вдарилася не об паркета, а в килим, але вдарилася сильно». Ліз стривожено оглянула Уенді. Особливо цю червону мітку потім лагідно поцілувала дівчинку. Ридання Уенді вже значно вщухли. «Я думаю, все окей. У неї день-другий буде здорова шишка і тільки. Дякую, Господу, за килим. Я не хочу накидатися на тебе, Тет. Я знаю сама, як швидко це відбувається. Я тільки... У мене таке почуття, ніби в мене наступають місячні. Тільки вони тривають тепер безперервно». Ридання Уенді перейшли тепер у хникання. І Вільям почав відповідально затихати у своєму плачі солідарності. Він простягнув впевнену ручку і торкнувся білої теніски своєї сестри. Вона обернулася. Він щось забурмотів. до це бурмотіння завжди нагадувало якусь іноземну мову, зміст повідомлень якою загалом був зрозумілий, хоча взяті окремі слова абсолютно невідомі. У посміхнулася братові. Хоч її очі та все обличчя були залиті сльозами. Вона теж почала щось бурмотіти. У цей момент близнюки відгородилися від усіх і опинилися лише у власному світі. У Енді торкнулася брата. Вони дивилися один на одного і розмовляли. «З тобою все добре, Люба моя?» «Так, я забилася, дорогий Вільям, але не дуже сильно. Ти не хочеш залишитися вдома замість поїздки на вечірку у «Устедлі, серце моє?» Я не повинна цього робити, хоча ти дуже дбайливий, що питаєш. Ти в цьому впевнена, Люба Уенді? Так, дорогий Вільям, небозна, які забої, хоча я дуже боюся, що обкакала свою білизну. А радість моя, як це нудно! Тед посміхнувся, потім оглянув Уенді ногу. Вона починає покриватися синцями, сказав він, точніше вже покрилася. Ліс у відповідь теж усміхнулася. Це минеться, вони не перші та не останні. Тед нахилився і поцілував Уенді в кінчик носа, думаючи про те, як швидко наступають і проходять всі ці бурі. Ще три хвилини тому він боявся всерйоз, що його мила донька може померти від кисневої недостатності. І як все це швидко забувається. Ні, погодився він, слава Богу, не останні. Вже до сьомої години вечора синець на нозі Уенді набув дуже темного відтінку. Форма синця була дуже дивною і нагадувала гриб, «Тед», – запитала Ліс з іншого кінця столу. «Поглянь на це». Тед розпалинав у Енді злегка вологу, але не мокро, відкинувши всі її шати, на яких красувався напис «Вона». Він приніс у Енді до столика для сповивання, де лежав його син, щоб подивитися, що хотіла йому показати дружина. «Що ти думаєш?» – тихо запитала Ліс. «Це якась таємнича доля чи ще щось?» Тед довго розглядав Вільяма. «Так, – нарешті промовив він, – це абсолютно незрозуміло!» Вона продовжувала тримати сина на столі, незважаючи на всі спроби Вільяма вилізти з-під турботливих рук на його грудях. «Так, – повторив Тед, – він був здивований тим спокоєм, з яким він говорив це слово. Та величезна біла пелена, яка останнім часом немов огортала його, тепер пішла геть з його очей і опинилася десь позаду нього». Раптом він зрозумів, що дещо починає прояснюватись у його свідомості щодо цих птахів і що буде його наступним кроком. Зараз, дивлячись на свого сина, прикрашеного на тій же нозі тим же величезним синцем, що точно повторює форму і розмір вихідного синця на нозі Уенді, Тед раптом зрозумів, що саме це розглядання багато прояснило йому. Коли Вільям перекинувся з чашкою і лагідно сів на свою п'яту точку, він, звичайно, міг забитися, але це не стосувалося його ноги, наскільки міг судити тет, і все ж на ній у верхній частині стегна красувався цей незвичайний синець майже грибоподібної форми. Ти впевнений, що ми гаразд? запитала ліс з великою наполегливістю. Вони поділили свої синці, сказав тет, дивлячись на ногу Вільяма. Тет, я почуваюся чудово, відповів тет і торкнувся губами її щоки. «Давай одягнемо цих психо і соматико, що ти скажеш?» Ліз засміялася. «Тед, ти божевільний!» – вигукнула вона. Він усміхнувся. Це була трохи натягнута, відчужена посмішка. «Так», – відповів Тед, – «божевільний, як лисиця». Він поклав Уенді на її столик для сповивання і взявся за роботу з її вдягання.